Mark Media Pro <tutu> Dash Lake Zone Katika mradi wa fast track ambao mradi umekita kwa ajili ya usambazaji wa mbegu za mazao ya mizizi yani viazi na mihogo kuna sehemu kubwa nne ambazo ni uzalishaji uzali utambuzi na uzalishaji wa mbegu ambazo zinakidhi mahitaji ya mkulima halafu kuna kimpingile kingi cha uzalishaji huo mbegu na kuzisambaza halafu kuna semu nyingine ya mradi inahusika sasa na lishe ambayo, se, icho, ambayo sasa mimi niko katika hicho kitengo cha, cha lishe ambacho kituo chetu cha mikocheni Ndiyo kinasimamia sehemu hiyo ya mradi na katika, katika sehemu ya lishe aa, sisi tunahusika tuna na wanafunzi kwamba kutokana na data zinazoonyesha za utapia mlo kwa hiyo tumeona kwamba ni bora tupeke ili elimu ya lishe mashuleni ili kuweza kuwafundisha wanafunzi uh, ba, umuhimu wa chakula bora, kwamba chakula bora ni kipi na kuwafunza makundi mbalimbali ya vyakula. Kwa hiyo tulianza na kuwa kuongezea uwezo walimu wa shule msingi ambao wanafundisha wanafunzi kati ya darasa la nne mpaka la saba, kwa na katika hiyo pia tulishikana na walimu tuleweza kutengeneza kitabu tulianzishia pia club uzalishaji walimu walijengewa uwezo kwa kufundisha hilo somo uzalishaji wa viazi vitamu hasa viazi vya, vya lishe begu ziliwalizigaiwa wanafunzi ambapo ambao wanafunzi walikuwa walikuwa, walikuwa takiwawa wazazi wao ili waende wa, wakalime baada ya hapo wanafunzi wakafundishwa umuhimu wa viazilishje kwa afya bora na kipato kwamba sio tu kwamba una kwa ya matumizi lakini pia ni muhimu kwa kipato kwamba unapolima ile ziada unaweza ukauza au ukatengenza bidhaa mbalimbali kama ambavyo baadaye uh, mta, mtaona hizo bidhaa mbalimbali ambazo zinatokana na, na viazilishe. kwa hiyo uh, lengo haswa, kwamba kwa nini tumeenda kwa wanafunzi labda hatukwenda moja kwa moja kwa wakulima wenyewe ni kwamba na utapia mlo ni kama mduara. kwamba mzazi mwenye utapia mlo atazaa mtoto ambaye naye atakuwa utapia mlo na ule mtoto naye atakuwa mzazi wa. Kwa hiyo tumelenga kwa wanafunzi ili kuanza na kizazi kipya kwamba wapate ule uelewa mapema. Kwa hiyo wao nao pamoja na wazazi pia tumewa, tumewapa hiyo elimu watawasisitiza wata, wata wazazi wao kwa hiyo watafuata zile kanuni zalishe bora kunaopo baadaye nao, utakapokuwa wazazi kwa ile knowledge uh, ule ufahamu wanao kwa hiyo nao watakuwa wazazi bora kwa hiyo kwa, kwa, kwa njia hiyo basi tutakuwa tumevunja huo duara tumefanikiwa kutengeneza kitabu muongozo. tulitengeneza muongozo ili kwa sababu hii kui, kui, mtaala wa nani tusaseme silabas. kuingiza syllabus ya, sh, ya chakula bora kwenye shule za msingi kwa ku kushirikiana na taasisi ya elimu tumetengeneza hicho kitabu na tumefanikiwa ku, kukisambaza katika wilaya zote ambazo katika shule zote zilizoko katika wilaya za kwenye mradi. Kwa katika kama wilaya hii ya Miseni, shule zote zilizoko katika wilaya ya misenyi tumetambaza hicho kitabu na walimu tuliwa walipata wali mafunzo na pia tumefanikiwa katika hizo shule zote kuanzisha club za lishe. Kwa hiyo kuna shule mbalimbali wanafanya kila wiki. Zote ni kwa ya ku, ku kuweka kuongeza uelewa kwa umuhimu wa kilimoichi hichi cha lishe, pamoja na pia na umuhimu Walishe, bora kwa kwa taifa Media Lake Zone